פרק כה: ויבדל דוד ושרי הצבא לעבודה, לבני אסף והמן ודתון, הניבאים בכנורות, בנבלים ובמצלתיים, ויהי מספרם אנשי מלאכה לעבודתם. לבני אסף זקור ויוסף ונתניה, ואשר אלה בני אסף, על הניבא על ידי המלך. לידותון, בני ידותון, גדליהו וצרי וישעיהו, חשביהו ומתתיהו, שישה על ידי אביהם ידותון. בכינור, הניבא על הודות והלל לאדוני. להמן, בני המן, בוקייהו, מתניהו, עוזיאל, שבואל וירימות, חנניה חנני. אלי עתה גידלתי ורוממתי עזר, יש בקשה, מלותי, הותיר מחזיות. כל אלה בנים להמן, חוזה המלך בדברי האלוהים להרים קרן, וייתן האלוהים להמן, בנים ארבעה עשר ובנות שלוש. כל אלה על ידי אביהם בשיר בית אדוני, במצלתיים, נבלים וכינורות לעבודת בית האלוהים, על ידי המלך אסף ודותון והמן. ויהי מספרם עם אחיהם, מלומדי שיר לאדוני, כל המבין, 288. ויפילו גורלות משמרת לעומת קקתון קק גדול, מבין עם תלמיד. ויצא הגורל הראשון לאסף, ליוסף, גדליהו השני, הוא ואחיו ובניו שנמעשר. השלישי זקור, בניו ואחיו שנמעשר. הרביעי ליצרי, בניו ואחיו שנמעשר. החמישי נתניהו, בניו ואחיו שנמעשר. השישי, וקיהו, בניו ואחיו שנם עשר. השבעי, ישראלה, בניו ואחיו שנם עשר. השמיני, ישעיהו, בניו ואחיו שנם עשר. התשיעי, מתניהו, בניו ואחיו שנם העשירי, שמעי, בניו ואחיו שנם שנם עשר. השנם עשר לחשביה, בניו ואחיו שנם עשר. לשלושה עשר שובאל, בניו ואחיו שנם עשר. לארבעה עשר מתתיהו, בניו ואחיו שנם עשר. לחמישה עשר לרמות, בניו ואחיו לשישה עשר לחנניהו, בניו ואחיו שנם עשר. לשבעה עשר לישבקשה בניו ואחיו שנם עשר לשמונה עשר לחנני בניו ואחיו שנם עשר לתשעה עשר למלותי בניו ואחיו שנם עשר לעשרים לאלייתה בניו ואחיו שנם עשר לאחד ועשרים להותיר בניו ואחיו שנם עשר לשניים ועשרים לגידלתי, בניו ואחיו שנמעשר, לשלושה ועשרים למחזיות, בניו ואחיו שנמעשר, לארבעה ועשרים לרוממתיעזר, בניו ואחיו שנמעשר.